Thank you. Bona nit i bona hora, avui és divendres i divendres és sinònim de mai a la vida, el programa que t'acosta a tota l'actualitat, de tendències de la ciutat de Barcelona mentre escoltem bona música. Hola Eduard Grast, company de conducció de programa, jo sóc l'Andreu Valverde i crec que aquesta presentació que acabes de fer és una mica tan tensiosa. Uh, bé Andrea, però si no ens ho creiem nosaltres, qui ho farà? Sí, no, no tens raó, no nos menospreciemos, ja ho diu la cançó de facto de la fe i las flores azules. Mm. No saps mai quan algú pot valorar. En fi, avui al Mai a la Vida parlarem d'escapades pels propers ponts i pels actuals ponts, que estem en pont avui, uh -huh. i que aquest any eh, el calendari va ple de ponts. I també, com sempre, repassarem l'actualitat discogràfica i de concerts. Comencem amb el sumari. Mm -hmm. Avui, al mai a la vida... Ens escapem, la míria ens explicarà propostes per tots els gustos, per marxar fora dels propers ponts. També parlarem del nou disc de Baby Shambles, del d'Estereofònics, de Hot Hot Hit, de Madí i em sembla que ja està. I també tindrem l'agenda de concerts i moltes coses que anirem descobrint. Comencem, doncs. I tu què no faries mai I tu què no faries mai a la vida? tema de la setmana. Arriba la tarda i ens convertim, com cada any, en homes i dones seva. Sí, ho dic per les capes i capes que, que hem de portar des de que sortim des de casa, perquè sabeu que o sigui, a les set o a les vuit del matí fa un fred capella i després... Oh. Després entres al metro i fa una calor que et morts. Exacte. En fi, per animar-vos una mica, hem de dir que la tarda en arriba cada carregada de ponts i festes que de ben segons faran més amena la tornada de la rutina i del fred polar. Bé, bueno, fred polar que està por ver, sí... Bueno, sí, vam però... passar dos dies fa, fa una setmana, que deu nhi do eh? Però tant com Polar, no. Feia fred per ser ps, mitjans de setembre, però... I les pluges, vull dir, el temps està loco, eh? És la tardor. És la... la tardor sí. sempre està loco. Sí. Què és el que més us de deprimers de la tardor? Que es fa de nit més d'hora, el fred, o les inaca... els inacabables diumenges de reflexió? A mi el dels diumenges i lo de... això que és el primer, lo de... que es fa fos de seguida. No, jo sé que tu, a tu els diumenges de reflexió et molen, eh? Et bueno. dona per escriure... No, coses. no, però no, això t'equivoques. Per ah, publicar sí, clar, el diumenge sí, no puc reflexionar sí, el diumenge, he d'haver reflexionat abans. En fi, no ho sé, de deixa'm estar. A mi el que ben segur m'agrada més de la tardor són els ponts. Per guanyar pont divendres, la setmana de vol la, vola, la, la volal, que és la volal en xinès, tan sols té quatre dies i és com si tinguéssim dos dissabtes. És molt gran. Jo és el primer que vaig mirar com vaig tornar la feina, de fet, aviam quan què queia. No? Ben fet, ben fet. No, però és el que... lloc a l'any que toca 1 de novembre en diumenge és un bajón, sí, acceptem-ho. Sí. A mi, però, m’agrada més els ponts de dilluns, on també tenim dos dissabtes i un diumenge en regost de dilluns, que dona sensació d'inici de setmana molt més lleuger, sobretot perquè la setmana entrant és més curta i comença en dimarts. És fantàstic. Però bé, no desesperem perquè n'hi ha... ha per tots els gustos. Els propers ponts fan cua per sorprendre'ns el primer, que és el que estem vivint en les nostres carns ara mateix, que és el del 12 al 14 d'octubre, tot i que hi ha gent i hi ha piròmens que diuen que no hi ha res a celebrar és broma, el de Tots Sants que és de l'1 al 4 de novembre i el fantàstic pont de les Constitució i Immaculades i Concepcions, que és el 6 al 9 de desembre. Doncs bé, no ens allarguem més que, com podeu veure en Mai de la Vida d'avui, parlem de ponts i festes i us proposarem una sèrie d'activitats per tal de gaudir al màxim aquests dies de festa de la forma més original. Avui tindrem a la Miriam que ens explicarà en tot detall un món de propostes per fer aquests dies de festa. I ja de pas, deixa'm sonar el mòbil. Què ah, Què tal? Com va? Molt bé, vosaltres? Què tal? Doncs aquí, bé, anar fent. De pont. De pont, <ríe> ja saps. Bueno, eh, què ens portes aquesta setmana? Perquè això de tenir dies de festa està molt bé, però de vegades el pressupost no arriba. Espero que ens portis propostes per... per tots els àmbits i per tothom i per tot això per rics com jo o pobres com... Exacte, propostes assequibles. Sí, que som, que som, que som joves i som, que ni tan sols són som mileristes. El que sona és What I Like Most About You Is Your Girlfriend que, que és un grup de versions superchuli super i snob i superguai. Per cert, si voleu llegir sobre snob, ja sabeu que al nostre blog hi ha articles interessantíssims. Exacte, bueno, el, el grup es diu Nouvelle que ho diem que són les Nox perquè van fer un concert super exclusiu per les festes de la marxa de gratuït però ah, ah, amb aforament limitat. Ah, bueno. Amb aforament limitat. Bueno. Quins portes, Miriam? Don't sé. Jo, com sempre faig el guillot, pensant en el nostre públic objectiu, avui tenim propostes forces equibles i interessants. Us sembla que comencem? Ho estic esperant amb candeletes. <ríe> doncs bé, primer de tot us parlarem de turisme rural, perquè no cal anar cap capital europea ni fer milers de quilòmetres per fer una escapadeta que valgui la pena. Les cades rurals es van posar de moda, no sé si ho sabeu, no fa massa anys i són una bona opció si no tenim gaires dies, perquè ja que queden molt a prop. Però molt a, prop, molt a o no tan a prop, perquè n'hi ha que no tenir internet a cotxe i els xofens fa vacances també, però no, és broma. Ara estic tenint una regressió, senyor vermell, que no, no cal. Que no, no cal. cal, absolut. Bé, no perquè hi ha alguna casa rural que està estava a propet del tren. I de cases rurals, com deien, en trobem per tota Catalunya i ens permeten descobrir el nostre territori des d'un punt de vista ben diferent. Però no us penseu que per anar... Amb... Que per no anar a una gran ciutat heu de passar un cap de setmana tranquil i relaxat. No, no. Això d'aprendre del que vosaltres decidiu. En tot cas, aquesta opció és ben bona tant per un cap de setmana de reflexió i purificació com per un cap de setmana mogudet. Però tot això com va? S'ha de trucar? N'hi ha molta demanda. de No sé, tinc un munt de dubtes. Eh? Eh? A veure, a veure. L'Andrea té un munt de dubtes. <laughs> doncs a veure... Hi ha força demanda, però l'oferta és molt, molt variada. Hi ha cases que es lloguen per grups, altres també es lloguen per habitacions. També heu de tenir en comptes esclar, les activitats que podreu fer als voltants de la casa, els pobles i les ciutats que tinguin més a prop. Tot dependrà del plan que vulgueu portar. Sigui sí, com sigui, ja podeu agafar ja pis i paper i apuntar a aquesta pàgina web que segurament us interessarà. És 3 www.casesrurals.com Aquí trobareu referències de cases rurals d'arreu de Catalunya, amb les característiques com, per exemple, el telèfon, l'email de contacte i un engeç a la seva pàgina web concreta. Que... Aviam, tornat a la dir, aquesta pàgina, exacte. que me l'apunto. www.casesrurals.com Cases, eh? No cases, cases com la Montse Cases, no. Cases. <laughs> cases rurals, .com. Com diria el nostre benvolgut Arnau Exacte, sí, exacte. exacte. Però bé, abans de seguir parlant d'aquests tipus d'escapades us en vull recomanar una així ja que estem, no? Que sí. Ens mullarem una miqueta Digue'ns Es diu cal l'Anguila ja està a Pere Tallada en un poblet del Baix Empordà Preciós, eh? Preciós, Pere Tallada sí? I Sant Ai... Josecs en parla una cançó Ah, jo no hi he estat I si he estat no ho recordo perquè confonc pobles <laughs> Sí que jo m'ho crec, m'ho crec. És una tria feta no amb el cor. Bueno, i què hi podem trobar allà, ja, Pere Tallada, Miriam? Doncs pues bé, es tracta d'una casa de pagès que es lloga per habitacions individuals i petits apartaments. Però aquí l'important és, sobretot, el lloc, no? A Pere Tallada és un petit i encantador poble medieval que, a més a més, està envoltat d'un paisatge immillorable, està al costat de la Bisbal de l'Empordà, a prop de la platja, de la ciutat de Girona i d'altres pobles de l'Empordà dignes de ser visitats. O sigui que, això sí si us de canteu per l'opció rural serà millor que tingueu cotxe això. O sigui que Sí, perquè per a tallada fent dit no hi arribes eh? i no? en trens poc, no complicats Som sí. que bueno. s'ha Som el que saber. Ai, però jo si voler que us digui la veritat, tot el que sigui verd em dóna una mica d'al·lèrgia, i fer senderisme em fa bastanta mandra. Aviam, Míriam, si vull passar dos dies sense fer res, sense fotre ni brot, què puc fer? Per cert, que això que estem escoltant és es diu foto del gran líder espiritual, Joan Miquel Oliver. A a te... más, lo te te aquí lo dejo, aquí lo dejo. És veritat. Doncs bé, una altra opció pels més citizens podria ser, no?, una Gracias. mica d'escontaminació pel senyor Edu. Doncs bé, una altra opció per relaxar-se i desconnectar de la rutina és anar a un balneari o fer un circuit d'aquests massatges o d'aigües termals. I d'aquests també tenim un munt d'opcions per a vosaltres. A més, a més tots sabem que així, entre nosaltres, en petit comitè, que, que tot el rotllo C està super de moda i, i convida a provar-ho, no?, a donar la teva opinió, perquè sí, sí, sí, jo sí, sí. No, jo sí, jo no, no ho he provat i és com tinc ganes de a veure què és, no? Veure, per, a, per a després criticar-ho, de fet <ríe> ja segur que el millor és criticar però criticar com que em diria Fangoria doncs bé, comencem potser amb l'opció de Balneari, és més típica que seria el conegut Caldea no? qui no ha anat a Caldea? jo, ah, jo Adem. sí que he anat jo no hi he anat no pot ser sí. l'aigua estava molt calenta. Jo, jo et veig una mica estressat, eh? Tu, potser ho podries provar. Uf. Una miqueta. <ríe> <ríe> doncs bé. A altres m'ha d'altres mètodes d'estressació, de d'estressament, <ríe> <el ríe> tot. <ríe> bueno, escolta, eh? <ríe> <ríe> doncs bé, aquest balneari està situat al País dels Pironeus, que, dub sens dubte, aquest balneari és un dels millors i suposa una gran alternativa per marxar relativament a apropet i sense haver d'agafar un avió. Caldea és un centre termolúdic que vol dir termo d'aigua termal i lúdic de diversió. Eh, eh, S'ha quedat clar, eh? Gràcies, gràcies. Doncs bé, és el centre termolúdic més gran d'Europa. Utilitza la riquesa de les aigües termals, que no sé si sabeu, però perquè una aigua així termal ha d'estar més de 68 graus centígrads... Que Que calor! Sí, sí, adéu de la Vall d'Escaldes. Llavors, Caldea permet fer-hi escapades de 3 a 5 hores per un preu força assequible i no cal estar allotjat a l'hotel del balneari per gaudir les instal·lacions com els balnearis tra tradicionals. Eh, potser tampoc sabíeu que la majoria de balnearis i centres de relaxació es troben a la Calta Nord i també a Girona que ofereix una gamma sensacional de turisme rural, com hem comentat abans, amb les cases rurals, i que us ben asseguro aconsegueix descontaminar fins i tot el més citizen, que no pas 100. Edu? Sí, bueno, però escolta, hi ha alguna gent que no tindrà pont. Per exemple, els becaris de les grans empreses i per exemple. Ja, per exemple. Allò, molts d'ells es troben dins de la franja del nostre públic objectiu. No? I tenim alguna cosa per ells? Sí, sí, tenim coses per a tothom. A part de Girona i per aquells que ni us pugueu moure de la City, us som saber que a Barcelona hi ha milers de centres d'estètica i de salut, o de relaxació, com li voleu dir, on us podeu fer un massatge ben relaxant. L'última tendència en aquest tipus de massatges són les hot stones, que ve d'anglès, pedres calentas, evidentment. Llavors aquest massatge prové de la tradició xinesa i de la medicina índia quan en temps precedents a acupuntura, que també està molt de moda uh -huh. s'utilitzaven pedres per tal d'estimular els punts i canals energètics amb la finalitat de restablir l'equilibri en l'organisme. Són com els punts xacres, que són set punts que hi ha al cos. Llavors, es situen allà calentones, les pedres. Ah, a, a més a més, es veu que les pedres calentes tenen i transmeten energia te, telúrica, definida com una mm -hmm. energia encreuada que revitalitza i que ajuda a guardar harmonia i potència en aquesta manera de relaxació i equilibri vital del nostre cos i la nostra ment. Així, que, què? ¿Eso lo sabíeu? No, estás picada, ¿eh? Sí, eso es real. El a los temas. <música> Seguim, seguim amb més propostes però estem escoltant, abans de tot, Interpol amb el seu mític tema èbil, que, que és de l'anterior disc, no de l'últim. Com es diu l'anterior disc d'Interpol? Our Love to Admire o aquest és l'últim? Aquest crec que és l'últim. Ostres, uh, si, no, City of Algo, potser? No no, ai, no, no, no. No, la, no sé què, de bright o Antics. Antics? ni ha un que es diu Antics. Hi ha algú de Lights i no sé què. Torn de Lights? No, Torn de Lights, Uah. és igual, ho mirarem, ja ho buscarem. Perseguim, perquè això no és tot, com deien, perquè un dels recursos típics és planejar en temps, clar, què farem aquells dies. I qui no vol anar de viatge fora de Catalunya? Sí, sí, efectivament. Doncs perquè avui a dia agafar un avió no és tan car, per sort, com ho era abans. Però, sens dubte, és gràcies a les mil i una pàgines web de companyies aèries, low cost, que aquests dies, o durant els ponts, o durant aquests plantejaments a marxar de pont, són les més visitades. Deixa'm fer un apunt, plau, que no sé si vols parlar d'això, però si sí, sí, molt low cost, però precisament quan arriba un pont no és tan low cost, ja. No, no, exacte, exacte. És per això. Bueno, continua, Míriam, és um, es que talles a la gent, eh? Que, que Eduard. No, no, precisament anava, anava ah, en aquest avall. camí, molt bé, molt bé, Eduard que cal plantejar-s'ho més us vista i amb la gent de la mà perquè surti rentable, que és el que diu ell, no? perquè si no és low cost, 200 euros més taxes, d'acord, vale, molt bé. A <ríe> més <En ríe> de <ríe> cost. <ríe> doncs tot i que una altra opció és tenir festa exacta quan no la té ningú, llavors sí que surt barat, evidentment. I és que els dies més barats per a les companyies aèries a baix cost són els dimarts i els divendres al matí, és a dir, quan tothom treballa. I que la facilitat de comprar els bitllets per internet i la baixada dels costos gràcies a les low cost ha estat tot un èxit que ha fet que joves com nosaltres doncs podem consentir-nos o podem permetre'ns viatjar almenys el més barat possible a gairebé tota Europa. No creus? Sí, sí, sí. Eh, no, sé, no sé si ho sabíeu, però Londres, París, Berlín, Barcelona i Amsterdam són una de les ciutats europees més visitades. I tu com saps tantes coses? Miri, amb què li passes notetes per sobat la taula? A veure, perdona, a mi no em calen notetes. Sóc una noia informada i que sap més del que sembla, com la Marilyn Monroe, que semblava tonta però va entrar diverses vegades al despatxuval del president Kennedy, ja no eh? Però vés a saber ah, què, va. què hi anava a fer, eh? Home, tothom sap el que anava a fer. Sí. A cantar-li i... Clar, i clar, clar, clar. Després la deixeble d'aquesta Marilyn Monroe era una tal Mònica, no? A no em sona, Mònica. No, no, no. Ara no, no hi caig. Mònica amb Bill, no... No, no, no res, res. Bueno. en fi, quina conversa més absurda a veure, no et va agradar, no, la setmana passada que jo fos Einstein? Mm, en fi, crec que tot, no tots són flors i violes en el low cost, eh? ja sabeu, a part de que quan volen infren els, pre els preus aeroports secundaris poc lloc passarà als avions jo que no, no, no tonen cadires numerades no. retar sense justificació sí, tot i que sí. això també eh, Iberia i, i Renfe sí, també. i no són low cost, I eh? i molt low no són no, no, però més amb la seu cos hem de tenir força cura, sobretot últimament perquè ja n'hi ha algunes que no es responsabilitzen ni de tornar-te a casa el dia acordat. Vull dir que tu saps com marxes però no estàs gaire segura quan tornes. Així que un consell, llegiu-vos bé la lletra petita si no ho voleu tenir en surts més tard. Que ja sabeu que ara les coses que surten massa barates al final acaben sortint una miqueta cares de vegades i qui avisa no és traïdor i amb aquest bonic parell de refranys seguim amb més tipus d'escapades escoltant de fons el Bruce Springsteen amb Radio Nowhere el brand new single de Bruce Springsteen què? <ríe> no? el, el, el, gran new single, el sí. sí. brand new single? el brand new single és xuli molt xuli diu Radio Nowhere claro, como nosotros <ríe> Sona, oi, aquesta cançó? Que va, no bueno, jo crec que l'havíem no, escoltada mai, no, no. Bueno, seguim darrere d'una revista, dels gran Antonia Font, com o no. I continuem perquè tenim també propostes escapades als més agosarats. Ja sabeu com va això dels esports d'aventura. Rafting, escalada, vols en globus, parapent, puenting... Puenting en català és puenting? No ho sé, potser és <laughs> Però és que el més graciós és com és en anglès. Bridging. Bridging. No? <laughs> Que greu. Bé, bé, bé deixem-ho, deixem-ho córrer. Que el pressupost del programa no arriba per contactar un filòleg políglota, que tenim respecte a esports d'aventura, Míriam. Doncs la primera consisteix en tot el que seria esports aquàtics, com el el rafting, perdó, els caiacs, els descens en barranc i també els senderismes, quats, el puenting o bridging, que m'ha A mi no m'hi veureu mai fent una cosa aquesta però mai. Mai a la vida, no? Mai a la vida. <laughs> A mi, perquè fem una idea, em fan por les atraccions al Tibidabo. Però... Però, però por, pànic. Per què passar-ho malament? Mena adrenalina, calla! A mi m'encanten. I jo i els meus germans som com... Superfans de la vida. Clar que sí. Bé, bueno, Edu, potser per tu no, però hi ha molta gent, com l'Andrea, doncs, doncs que li agrada tot això. Si no, no hi hauria tantes empreses, sobretot al Pirineu Lleida i l'Aragonès. De fet, us volia parlar del grup Explora, que organitza sortides i activitats del Pirineu d'Òsca, com les que ja ja hem dit, no?, d'Ots Puenting i tot això. A més d'alguna visita cultural al castell de Loarre i d'altres llocs d'interès de la província. A més, pels ponts de la tardor, han preparat uns packs molt especials que, per menys de 100 euros, amb una nit d'alberg inclosa, combina algunes activitats de rafting i caiac. Polines, eh? Eh? Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. I ah. ja amb el pack, aquest... Doncs bé, potser per tu Edu, que això de l'esforç físic et sembla que no et va gaire. Bueno, aviam, Sodar sudar per sudar, <laughs> hablemos-lo. Doncs per què bé, ja... heu dit -ho en castellà, això? Hi ha alguna opció que potser et uh, farà més al pes. Has fet mai un vol en globus? No, però volar tampoc m'ho passiona, eh? No? Tampoc? No. Oh, que guai anar, anar volant avió, no. no. Bueno, però en globus és diferent. Veurem paisatge. De hi ha més païs de caure. Doncs bé, no sé si sabíeu que a Catalunya hi ha més de 13 centres on ofereixen molts anglobús, i tot en llocs amb un gran interès afegit pel paisatge, perquè veure-ho tot des del cel ja... ja té un interès especial, no? És super romàntic. Sí, molt bonic. bueno, romàntic, curiós, no sé. Exacte. Romàntic jo no hauria dit romàntic. <susurra> Ara que <aquí> penso... <susurra> Sí, és maco, però no, no... És maco, és maco. Per posar alguns exemples, podem sobrevolar l'estall de Banyoles, Sant Maxís de Montseny, la Costa Brava... Costa Brava, a veure quants guiris veus. Exacte. Busca Wall-E, busca el, el, el, català. Pots, el català. Exacte, pots buscar el que tingui el Moreno Paleta, més que ells guiri. Doncs bé, els vols no acostumen a durar més d'una hora i mitja i els participants reben unes quantes instruccions perquè no passi res greu pels aires jo mentre no m'hagi de tirar que digudes encara em sembla bé eh? doncs mira quina casualitat perquè jo ara et volia parlar d'això potser és l'opció més cara però com diu el refrany les emocions fortes són cares eh, mm, d'on has tret aquest refrany? Vull quan dius car, quan vols dir? Parlem. Home, doncs saltant per a caigudes, Andrea, et pot arribar a costar uh, més o menys uns 270 euros. Però bueno, això sí, després et dona la foto i el DVD amb el vídeo de la caiguda i tot això. I què dius almenys? Home, no, això, això fa molta gràcia, veure la cara de por i velocitat mentre causa caiguda lliure. Vull dir, estic frisant per saber on, fa, on podem fer això. A Girona. Això també es pot fer a Girona. A Girona. Això sembla que ho hagi la Laia, eh? Escombra cap a casa, d'alguna sí. manera. Bueno, jo ni de conya em triaria mai en per aquí, ho des, lo repito. Ni que em paguessin. Bueno, depèn del que em paguessin. Vull... D'això em podíem fer un programa. Vull dir... De estaríem What? disposat a fer per diners? Exacte. O el, què, que ha estat no? fet... o el que ha estat disposada la gent a fer per diners, perquè jo em sembla haver vist una tia que es va tatuar el nom d'un hotel a la... al front. Ho sona? Que fort no. això, Superheavy. no em sona. Super heavy per una porrada de diners que ja ni recordo perquè jo les xifres altes ja saps què. No. És que hi ha més de, jo crec que xifres amb més de 5 o 6 zeros jo ja em confon. No, em confon. Som, no arribem ni no, a miraduristes, vull no, no, no. dir... Som uns desgraciats, eh? Va, que canti aquí l'Antònia i, i continuem. Cada divendres de 10 o 11 de la nit, mai a la vida. Un programa de tendències. Música Mai la vida té tres líders espirituals, repito, tres. El Miquel Oliver, que ja l'hem escoltat un parell de cops, el Sufjan, Què fa temps que no l'escoltem, i bueno, i el Pete Doherty. Dels tres, l'únic que treu nou disc ara per ara és l'anglès, amb el seu grup Baby Shambles, i això que sentim és el primer single del nou treball, i es diu Delivery. El nou disc que es diu Shooter Nation i segons hem pogut llegir és un can a la nit i al matí següent. Ja es ja podeu imaginar, ja sabeu que en Pete no protagonitzaria mai a la vida un anunci contra les drogues. I és que el cantant dels Baby Shambles s'ha convertit en una assidu de les portades de la premsa sensacionalista anglesa, juntament amb l'Amy Winehouse, la nostra gran amiga, sí. i la Madeleine McCann, la nena... la nena... Desapareguda. Has posat una cara molt seriosa, no podem fer broma sobre la Madi? Am, jo... No, la vale. moment no fins que no s'apiguen si els pares estan pel mig és que em sona tot a, a tant colebròn mediàtic i és que em fa molta agrima el tema, perdona. Doncs fora. De fet, segueixo jo amb les meves coses sí, sí, L'Amy sí, i jo. el Pete s'han fet la mar d'amics últimament De fet, els dos tenen vides paral·leles I els dos han deixat la mala vida més d'una I de dues i de tres vegades I els dos hi han recaigut més de quatre, cinc, sis vegades vale? sí. Els dos tenen respectives relacions amoroses Estan pastuoses I no cal que ens expliquem ara Amb la relació entre el Pit i la top model Kate Que, que per fet. cert Ah, ho han deixat Juan Dechat i però què ha fet? El pit, quan s'ha assabentat que la que quedat... està amb una altra? Bueno, està essemblicat un altra. Què ha fet? Fotres un pot de pastilles. Ah, molt, bé, molt bé, Però li ha provocat un vòmit, tot i no l'ha servit de res <laughs> És per amardar una micaet. És sent. igual, és igual, no, no vull saber el que li passa a l'estómac d'aquest tio. Musicalment la cosa no canvia gaire. Tet que han aconsegut un single bastant efectiu que és el que hem acabat d'escoltar ara mateix cosa que des de que estàvem als Libertins no passava gaire. El disc de debut dels Baby Shambles era una mica fluixet. I aquest pinta que serà igual de fluixet, però bueno. No, però aquest xingent està... No, el xingent mola. Està... està el... Déu-n'hi-do. <fair> <fair> Zoo, get your girl in the bathroom at the floor and all day It's the time of your life on playing holiday Monday, street fighting Yeah, You get up At those Mondays La segona novetat del dia són la darrera referència al Britpop dels esterofònics. Els que van ser els autors de la bomba de Cansada Cota tornen a la càrrega amb un nou disc que es diu Pull the Pin, que això que sentim és Bank Holiday, Monday, que vendria a voler dir Dilluns de pont. Tot quadra, eh? Tot quadra, està tot calculat al mil·límetre. Ah. El nom i a la vida és efectiu. Eh, a molts músics els ha agradat... El... No, no els agrada, els agrada... agrada... treballar, no. per això parlen de ponts i Clar, de festes. Feta, oi, sis, una cançó que es deia, també, eh? Bang, Holiday, una cosa així, que vol dir pont en anglès. Uh -huh. Sí, sí, sí. Mm. Tongue. What we've done Someone's hung in my mouth Gotta put it back El cas dels estereofònics és una mica curiós perquè no són ningú ni aquí ni a la resta d'Europa però al el Regne Unit són déus A veure, no són ningú, són un grup secundari Un grup secundari, l'escena indi és no ser ningú no, no, no ho crec, de fet és que no ho crec Bé, bueno, en qualsevol cas. Ja, ja, ja ho reflexionaré en algun article d'opinió. Sí, la comparativa entre el que són aquí i el que són a Anglaterra és bestial la diferència. Val, val, val, perquè val, val, val. el més que ve, el novembre, toquen dues nits seguides a Wembley. I això aquí ni Polís. Bueno, Polís potser sí que hagués pogut tocar dues nits seguides, però no, no hi ha... Però, sí, ja, ja s'entenc. Excepte Serrat i Sabina, que han tocat tres nits seguides al Sant Jordi. <laughs> Ningú pot fer això, i estereofònics, que aviam. Ja, yeah, ja. Yeah. En fi. Ah, però és que no només toquen a Wembley dues nits seguides sinó que després se'n van a Cardiff que és a Gales, que són ells i tocaran tres nits seguides al recinte final de la ciutat que és una mena d'esplanada, una mica rotllo fòrum no? també en desenes i mil centenars de milers de persones una mica com el qual va venir el cante del loco fa sí, dos anys jo sí, bueno, no hi era però sí, m'ho van explicar jo tampoc hi era Mentiré. jo no hi era i com ho saps? perquè va sortir tot arreu ja yeah. ja yeah. És de les poques vegades que a tv parlant de música. Sí. Quan va passar allò del cante del loco. No, i el Bruce. Ah, i sí, amb... i, Serrat, I amb Serrat. I amb coses puntuals, TV3, eh. ja sabeu. Sí, ara em fer un reportatge l'any passat sobre l'escena de Leeds, perquè venien caixes xifs o una cosa així. Diu, què és de Leeds ni què? No, de, de Sheffield. Això, de Sheffield. Però És igual. Pull de Pin és el primer disc d'estudi des de Language, Sex, Violence, Power. però l'any passat, els... estem parlant d'historeofònics eh? per si us n'havíeu oblidat i dic això, que l'any passat els galesos aprofitant el gran tirón del single Dakota van publicar un director nomat Live from Dakota una mica com el Live in París de Joan Miquel Oliver ah, com vulguem que sí. i ara ja que som escoltem una mica del single it, bueno, ja el portem a escoltar una estona it, it means nothing que com el single, single és bastant fluixet els, és bastant més fruixet que els dos anteriors Dakota, que ja n'hem parlat i Maybe Tomorrow, la cançó que els va començar a fer sonar amb força per a aquestes puntrades no sé escoltem-ho més? sí, fins al final fins sí, no? al final i ara deixem el Britpop i ens passem al Powerpop. Si Rivers Cuomo està semi-retirat, encara tenim Fountains of Wayne i aquests tendres motions CD The Soundtrack. Això es diu Last Night, eh, del seu darrer treball Even If It kills me. Rivers Cuomo cantant de Weezer. Gracias. Soundtracks són canadencs i aquí la veritat són totalment desconeguts, fins i tot per fans de Wizzards, banda que ha inspirat bona part de les cançons d'aquest nou disc, però la seva trajectòria tampoc no els ha ajudat gaire. No, i això que l'anterior disc i aquest nou són bastant dignes. Aviam, m'explico. Motion City Soundtrack va començar amb un disc més de pop-punk per a nenes i talonejant a Blink-182. Però amb el segon disc vam fer un salt tremendo i la proposta es va convertir en una que bastant més seriosa. Més seriosa i més power pop, suposo, sí. no tan... És que... Ui, què fan els Blink? Com es definiries? Pop va, de broma. Bueno, pop punk comercial MTV. Vale, ah. vale. Va en definitiva, Motion City i Tio Soundtrack factura discos de pop amb cançons curtes i tornades en foses i glorioses. Poden, podrien arribar a sonar a la MTV d'Espanya o a qualsevol emissora comercial. Però com que no ens promocionen per aquí, doncs ho fem nosaltres. Exacte. I el dia que surten a la MTV ens deixaran d'agradar, però això és un altre tema. No és veritat. Sí que és veritat. No, no. eren uns que semblava que havien desaparegut del mapa. Estem parlant de Madí, que des del 2004 no publicaven res de res. El nou disc es diu L'Antàrtica i estan com sempre, com si fos ahir que trien l'anterior Orioles vells. Estem escoltant Transferents 1? Transferents 2? Sí. Com que caten en anglès i parlen en anglès els concerts podem dir que es diu Transferents Molt bé. escolte I relacionat amb el que deies, Andrea, és curiós que s'hagin tant a treure aquest quart dies i és que els Mediens tenien acostumats, eh, que jo els segueixo des de fa molt de temps, ha treure un disc per any des dels Songs of From Cromxidonia el 2002 passant pel Secret Chamber l'any següent i després a l'Orions Bell el 2004. Ah, ah, el que no hem dit és, és que tots quatre discos han estat publicats amb la petita gran discogràfica de Barcelona, Becore. I parlant de Becore, recordeu que per saber tot d'aquesta discogràfica i de moltes altres coses, només cal que entreu al nostre blog la mayalavida.blogspot.com i acabem d'escoltar ara aquesta tendra melodia. I acabem les novetats amb el grup més calent de l'actualitat musical de la secció d'aquestes de les novetats d'aquesta setmana. Jo sé sí que hi ha el de calent. Estem parlant de Hot Hot Hit. Haha, amb el seu últim single Let Me In, una de les poques cançons que se salven del seu darrer treball Happiness LTD, que vindria ser Happiness Limited. Criscida limitada. No? no me És una llàstima això dels Hot Hot Hits ja que després del seu anterior L'Elevator alguns tenien la confiança que tiressin per la l'avançant menys del muntó però aquests canadencs no han sabut fer altra cosa que fer un disc fàcil per externar els singles per la MTV i altres emissars comercials Sí, sí, però Ed Let és un temazo, el meu parent Bueno, jo crec que l'opinió de la Montse és una miqueta diferent Ja, però la Monson és la Montse? Hòstia, oh, no hi eh? és la Montse no, va, va, va. No, La Montse ens ha deixat una nota dient que no creu que Hot Hot Kids es trobin en el mainstream ni molt menys, cosa que d'altra banda li sembla injusta, ja que són força més bons que la majoria Ala, ens ha dit jo bona nit Cosa que ens transmetem Jo, home, no ho sé però a mi sona molt igual a tot Vull dir, no, no crec que, que hi hagi cap punt que els diferenciarà la resta. No. No, oi? No. I és un tema, però com ho podria ser qualsevol dels The Killers o d'un altre grup d'aquests. De fet, si sí, tu em dius que són The Killers jo m'ho Sí, jo també. Va, fem, fem un bulo i pensem aquesta cançó a l'Emole que són els The Killers. Un fake. Un fake. Vivien a steady crash for some i comencem l'agenda de concerts amb la vista posada en aquesta propera setmana del Mai a la vida, que diem. O sigui, des d'avui, del 12 fins al 19 d'octubre. I parlarem del Winter Cage, que és el germà gran del Summer Cage, que va néixer ara fa uns sis anys, de la mà de Sant Miguel, una coneguda... Marca Barça de cervesa. El molt, cultes... bueno. molt bé. Mol què? De ja a desitjar, la Sant Miquel. No sé, jo no sóc fan de la birra. Llavors. No, jo tampoc, eh. <laughs> El Winter Cage s'enmarca com un dels festivals itinerants més importants de l'estat, amb seu a València, Bilbao, Madrid i Barcelona. I els Ferry Animals, els quals estem escoltant del seu últim disc, el tema Into the Night, Ratatat, també, Spoon o els editors, són alguns dels confirmats per aquest proper mes de novembre. Abans, però, estan presentant el festival amb alguns concerts avançats. El passat dia 10 van venir els senyors Spiritualized i aquests propers dies estaran girant per la resta de les ciutats Winter Cage, Avui a Madrid i demà a Bilbao també, bueno, escolta una mica el Superforre. Sí, va, que, que el nou disc en diuen, l'estan deixant superbé, jo encara no l'he pogut escoltar, però... El Hey Venus. Sí, m'ho crec. I ara parlem del Festival Lem, que va obrir les seves portes ara ja fa alguns dies. La onzena edició d'aquest festival de música experimental es porta, directe, es porta en directe a grups fins al proper 27 d'octubre. Aquesta edició se centra en l'efecte del so sobre els objectes, sobre els animals, evidentment sobre les persones, exemples com el cas del flautista Hamelin o de les trompetes que van fer caure el mur de Jericó. Diferents... El Festival Lem ocuparà diferents espais com el Caixa la Pedrera o el Magba. Entre d'altres, ja sabeu que en tant al Google podeu trobar molta més informació sobre l'EM però ara nosaltres no tenim temps perquè el temps és l'or. Di només una cosa que, que podreu trobar l'Enric Casasas que és un d'aquests poetes tan, tan, alternatius, tan alternatius, tan alternatius que surten de, de la paraula alternativa. Ja està, aquí lo dejo. Ala, lo que ha dit, eh? Lo ha dit, la tia i de, com es diu aquest, Enric Casas has dit? Exacte a un altre que s'hi sembla una mica també no, que mentide Talk, Smith, Abans que l'enric es assegura foto i una carella di que és broma. I'm about I try. to be like Chris Kelly. but all the looks were too sad. Bé, jo, jo suposo que aquestes alçades de la cançó ja sabeu d'aquí parlarem a continuació, però si no us ho... Sí, de Nietzsche, no? De Friedrich Nietzsche. No? Ui, ui... Quasi, quasi. quasi. quasi però no. L'últim concert que us portem és és ja per entrar la primera setmana, més concre concretament pel 18 d'octubre, ja que després de la cancel·lació d'última hora al Summer Cage van ser molts els fans impacients que ens vam quedar amb ganes de veure veure'l en directe. Evidentment, estem parlant del gran libanès de nacionalitat, inspirador de tendències del nostre programa, el senyor Mika, que amb els seus grans crits de la vida han fet que passi molt millor aquest estiu. Grace Kelly, que és la cançó que estem escoltant, Relax, Take It Easy, i així fins a configurar la totalitat dels temes que han conformat el seu primer debut i èxit de vendes a, a la vegada. Un concert de grans magnituds que s'ha programat per omplir de gom a gom l'estadi Palau Sant Jordi. Que l'ompli o no, és una altra cosa. Com està programat per l'azmetadi i l'han hagut de canviar, no? Sí. Home, això és un hi ha un símptoma de que d'entrada s'han venut. Sí. No com el festival aquest, l'Asics sentit? El festival aquest que ve, Pet Shop Boys i dolbert. Que ha ve. passat? Eh, bueno, com 3.000 entrades, de les 20.000 que acaben al Sant Jordi. I allò que volien decorar al Sant Jordi com si fos una ciutat tot Japó o una segona història, que Ni de conya. Ah, han hagut de rebaixar el pressupost d'una manera. Ostres, no sabia res. O sigui, d'aquí a tots els que hi aneu, que no us passa nada, eh? No, bueno, no sé. Jo, jo el que crec és que, a veure, mica el, el disc que té, 12 temes. Vull dir, no pot ser un concert, no pot fer pagar 30 euros per un concert de hora, menys d'una hora. Jo, vull dir, a, a la porta d'algun taloner, no? Sí, ja em portarà. Qui? Artista invitado, sempre n'hi Bueno, el fill del, de la promotora, o... o... No. no, no ho sé, no ho sé, no ho sé. Afortunadament, Mica no m'agrada i no ho segueixo, no ho sé. Bueno, jo sí, però vull dir, estic encorregida per saber qui serà l'artista invitado. Alguns cinamón. Alguns cinamón? Clar, oh, Mica, oh. cinamón. Jo és que no sé per què, però veu Astrut. Però suposo que no. No sé. Gràcies. I fins aquí el programa d'avui, oh quina pena. A la setmana que ve ens podrem tornar a escoltar a la mateixa hora i al mateix lloc i us seguirem informant de tota l'actualitat més tendenciosa de la ciutat de Barcelona. Ho recordem que també tenim presència a la xarxa, tenim un blog, maialavida.blogs.com, un fotolog, fotolog barra maialavida i un mail per a propostes decents i indecents, maialavida.gmail.com. L'equip del MAI el podeu veure al blog perquè som uns quants i resulta avorrit citar-nos a tots. Doncs Bueno, podem dir que avui us hem parlat l'Andrea Valverde, la Míriam Gómez que ens ha portat les escapades al pont i jo mateix, el d'Argràs Doncs al final s'ha passat ràpid, eh? Sí. Jo em pregunto una cosa, Andrea Tu creus que ens acabarem, ens acabarem agafant carinyo com a parella artística? Home, Edu, pensa que fins i tot de Blas els atents barallats es van agafar carinyo al final Ara jo no sé si m'identifico més amb l'Epi o amb el Blas En fi, per fins, favor, fins, fins la, la setmana, setmana vivint, vivint. Eh?